Kapittel 8 Till din munn, et horn. Det er en som kommer som en ørn mot Jehovas hus, for de har overtrått min pakt, og mot min lov har de begått overtredelse. Till mig fortsetter de å rope, «Min Gud, vi, Israel, har kjent dig. Israel har forkastet det som er godt. La en som er en fiende forfølge ham. De har innsatt konger, men ikke på grunn av mig. De har innsatt fyrster, men jeg visste det ikke. Med sitt sølv og sitt guld har de laget sig avguder, for at de skal bli avskåret. Din kalv er blitt forkastet, Samaria. Min vrede er blitt opptent mot dem. Hvor länge vil uskyld være noe umulig for dem? For et verk av Israel var selv denne. Det var bare en håndverker som laget den, og den er ikke Gud. For til splinter skal Samarias kalv bli.» For vind sår de stadi og en stormvind skal de høste. Ingen åker har stående korn, ingen spire frambringer mel. Dersom den skulle gjøre det, er det fremmede som skal oppsluke det. Israel skal bli oppslukt. Nå skal de havne bland nasjonene, som et kar en ikke har behag i. For de har dratt opp til Assyria, som en zebra som er alene for seg selv. I Efraims tilfelle har de leid elskere. Men selv om de fortsetter å leie dem bland nasjonene, skal jeg nå samle dem, og de skal en kort stund vri sig i smerte på grunn av byrden av konge og fyrster. For Efraim har gjort alterene tallrike for å synde. Han har fått seg altere for å synde. Jeg gikk i gang med å skrive mange ting i min lov for ham, akkurat som no fremmed der de blitt regnet. Som mine slaktoffergaver fortsatte de å offre kjøtt, og de fortsatte å spise det Jehova ikke fant behag i. Nå skal han komme deres misgjerning i hu og kreve dem til regnskap for deres synder. Til Egypt begynte de å vende tilbake, og Israel begynte å glemme ham som har dannet ham, og å bygge templer, og juda på sin side gjorde de befestede byene tallrike. Og jeg skal i sannhet sende ill inn i hans byer, og den skal fortære boligtårnene i hver enkelt av dem.»